Bueno, pois pues xa acabou, xa peza de música. música Xa acabamos do Ailar Música galega para despedir Os nosos contertulios da Baixa Línea Como sempre O que nos invita Xosé eh, E despois o que nos ponga ao corriente Da persoa que ten convidada E que este no día de xa O presidente de a plataforma Da Baixa Línea Interesantísimo, non? Desde logo, ¿no? porque eu ver estas persoas así De verdade, digo coño eh, Como xa? Se... Porque ver que se están exportando eh, cerebros mm. a outros países cando os necesitamos aí, aquí. Eu non sei que é o que pasa, pero algo está pasando. Eu, outro, eh, fai poucos días, vim un reportaxe e dábame verdadeira pena. De, eh, lembrábame de cando eu marchei a Alemania. E eran as mesmas cousas. Eh, cando dixo unha das chicas pre-Austria, levar a xente a Austria que necesitan, mestres necesitan de todo <risas> médicos, enfermeiras eh, camareiros necesitan de todo e dice que aquí en España o único problema que había que era o idioma inglés dice, pero do resto que había persoas moi preparadas claro, dice, claro. o 99% dice estaban moi preparadas Por iso digo eu que exportar cerebros fora cando os necesitamos aquí e era o que dice el, por exemplo, como é ese parque ou da Baixo Límia ou, ou pode dicir que dice da Baixo Límia non outros sitios. Temos que aprender a reconvertirnos porque isto hai que reinventálo outra vez. Ojalá, ojalá teiamos posibilidade de poder mm, ter mm, cousas interesantes despois do día de mañá. Exactamente, a ver se é verdade. A ver o martes que é o que pasa. Ese. A ver que nos dicen, Bueno, que saiban que plataformabaixalimia.com é unha páxina que poden vostedes consultar e que poden ver exactamente que o que eles eh, son capaces de facer e están a facer por, a, por esa comarca. Vamos a poñer un trobo cadiño de música e intentamos conectar con Galicia. Otra pues, exactamente. Sí. Pero primeiro vamos a dicir que Mira. gracias Eh, gracias a Rosalia de Castro, pois pues, que nos está alentando pois pues, co programa de, de sempre en Galicia e tamén que para o día 3 de agosto é unha gosto e que Ay, teñe, tenemos que falar con alguén da, da xunta Directiva. Sí a ver se si hoxe somos capaces de chegarnos precisamente aliás a, a ver local xa saben Federico números de Ent Non exactamente hai. Dón hai calidad. Calidade de todos os produtos galegos exactamente, exactamente. Bueno pois e, e a ver se ma, na próxima semana, na semana ou no seguinte, pois nos indican as actividades que hai imprevisitas. Exactamente, sempre, ou a ver se algún responsable de... pasa por aquí ou chamamos, ou chamamos por teléfono para que nos poidan informar. Me Sabemos sabe. que o día 3, ches, o día si, sí, sí, hai a festa do Magosto. De novembro será o Magosto, exactamente. A mellor tamén falamos con outras entidades galegas que nos digan dos seus magostos, eh, dos exactamente. Os... Adiante pois cun bocado de máis de música. Xa temos outro lado do fio telefónico a outra comunicación con Galicia. Neste caso, que xa levábamos dúas semanas sin sem poder falar con... Con él. Damos ya benvido a noso colaborador, amigo eh, estimado, Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Boas tardes. Boas, <risas> boas tardes, un, un día fermoso aquí dentro con de Conbarro, despois de varios días seguidos de Choiva... Portanto, xe, aparte dunha, de ser unha xornada de, de reflexión, de, de reflexión, é tamén para moitos unha xornada de, de fútbol, non? Porque ah, sí. Ah, sí. tanto Deportivo como Celta, pois, están enfrontando... Bueno, ahora mesmo o Celta, o Deportivo, creo que é desde a noite, non? Uh -huh. Os dos grandes do fútbol español, o Celta sí. está ahora en Madrid, xa, non sei, creo que era a seis. Sí. Non sei como, como andará e o Deportivo, pois, pois a noite. Iso queríamos eh, preguntar, xa, yo, tú estabas perto dunha, dunha, dunha pues, televisión desas e podías nos dicir a ver como anda a nosa cetiña se pues, pues si no, sofre a, moito ou non? A verdade é que non, non me puiden enterar, porque <ríe> agora mesmo acabo de chegar a casa e non do tempo bueno. a É mellor é mellor así que, uno, que nos interese a túa comunicación aínda sí, que aínda que dou celtiña, pois pues, al da alma tan anda por aí, algo, claro. algo de deportividade tamén nos gusta, pero bueno. A ver, a ver, porque sería unha lástima despois do que yo una magua, non, despois do que lle costou subir, pois eh, Sí, a ver. Algúns veces si se mantén por unas unos aniños aí, non? Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, tamén é unha boa xornada para para o tema da micoloxía, non? Porque eh, parece ser que os pois, aficionados aos cogomelos, non? Pois que Que despois de tanta choiva Pois están sedando bastante ben Bastante ben unha Parece ser que é unha boa temporada de, para, para os cogomelos, non? Uh -huh. sí, sí. A min comunicarme Pois precisamente na semana pasada Me parece que foi Que iba a haber este ano, pois, moitos Pois, eu creo Eu atopei aquí varios eh, Por a miña finca Pero como non me fío moito Pois é un regalo os aos amigos máis entendidos <risos> e eh, eh, bueno, hai, hai moitos non? Eh, ademais, por exemplo aquí en Pontevedra hai unha asociación que uh -huh. Brinca Bois que todos os anos pois, fai xornadas coa, sobre a iniciación a micología uh -huh. eh, ensinan a identificar as, os principais cogumelos comestibles uh -huh. eh, tamén falan sobre a, a, a súa utilización na cociña como crear un xardín micolóxico en fin, creo que Interesante, non? Si, si, si Aquí Armando xa nos adiantou A semana pasada Cuestións micolóxicas cunha persona que A la de Lugo eh, eh, Tamén ten hasta negocios Si, sí, de... si, sí, si, sí, sí. hai unha Unha empresa que é Lino Corgo Puñerno no Corgo E eh, ele de Da Fontaneira E entón en esa comarca teñen pois un esto de monte Que é onde collen eses cogumelos Sí. e entón mo fixeron unha fábrica que se os envían a Barcelona eh, aquí a Barcelona é fora de España en 48 horas si, sí, si sí. Que o tema da afición aos cogumelos aquí foi moito máis tardía que en Cataluña. Cando mm. Eu eh, vivía aí pois, eh, de, todo o mundo saía aos, aos fines de semana pois, a buscar cogumelos e aquí ainda é, non é moita xente que os, que os consone. No. Eh? Eu, bueno, ante, por exemplo, que collín son os, os boletos Eh, logo que non atopei ninguna que é a que máis conheceu eh, máis extendida que a Lepiota mm. a Lepiota Procera que hai moito nos, nos campos de Galicia non? Eh, Dicíanme a min dicíanme que se si viras por donde estaba agando e había cogumelos se si agando non os comía, tú tampouco sí, bueno, non, non sei Son todos comestibles, Xulio son todos comestibles, hai que desengañarse todos comestibles O que pasa é que algún solo se pode comer unha vez Claro e, e, e, e, pues es, Pero bueno, De sabor non deben estar mal porque eh, os efectos venen bastante máis tarde No, sí, sí, sí, sí. no momento de comelos, pois pues, igual se sentan ben no? De sí, sí. hora despois bueno, eh, Estamos, como dicíamos, tamén en xornada de reflexión no? entón, en que A verdade é que non seguiu moito a... A, as campañas, non pois eh, hoxe pois, eh, ponía a prensa de que os verdadeiros problemas que, que ten a sociedade galega hoxendía, pois que moitas veces todos os partidos os pasaron así por riba, non? Sin uh -huh. fazer moito, eh, mergullarse moito neles. Por exemplo, falase do, do tema da, da poboación que Eh, o principal problema que vai ter Galicia Pois é o declive demográfico eh, Dice que ata o 2021 pois calculase que vai haber unas creo que teño aquí o dato 307.883 de funcións por só 194.572 nacementos, o cal representa un saldo negativo de 113.309 persoas, non? Vale. Entón vai perder Galicia nesta década pois 88.887 residentes, o que ven a ser a poboación dunha cidade como como Santiago de Compostela, por exemplo ¿no? uh -huh. Estes días Os datos que, que Se daban é que Están abandonando Galicia eh, 70 rapaces Diarios de entre 20 e 34 anos Isto ¿no? uh -huh. é Un tema moi, moi grave Que, bueno Outro día falábamos do Do, da cortometraxe que que, que fixo na que participaba no Fina Casal de Rei fala, fala bueno, do tú. tema da da emigración, estaba, estaba situado no no me parece que era 55, pero lamentablemente volve estar de, de actualidade, non? Ah, sí. Claro, logo outro tema que tamén se passou así por riba é o da lei de dependencia, non? Que uh os recursos do estado pois ascenden a 17 millóns de euros nesta nesta materia nós temos pois unha sociedade envellecida eh, cada vez hai máis xente demandante pois de de, de axudas, non? Entón eh, hai hai un unho e cinco mil persoas que demandan axudas, que están valorados xa, pero que non, non cobran a, a axuda non? Uh -huh. Logo, Outro tema é o das infraestructuras Be, pois prácticamente non se falou da chegada o AVE a, a Galicia non? que bueno, falabase do das, de, de 2018 pero está sobre o tema pois, eh, houve moi, moi escasas referencias o tema, outro tema que se pasou así por riba foi o das preferentes, que hai 43.000 afectados eh, recuperaron o dinheiro uns 5.000 pero que vai pasar, correcto? Ben, ben, si, si e xa tamén é outra eh, bueno, o mesmo que o sector lácteo foi falouse algo do, do sector naval polo tema de polémica sobre temes, sobre non? Mm. Pero sobre o sector naval pois foi moi pouco que se perdón o sector leiteiro, non? Sí, sí, foi moi pouco sí. que o que se dixo, Bueno, e pasando a outro tema, eh, fixo a presentación en libro do un libro Manuel Rivas en, en vivo Vigo, as, as voces baixas. Na presentación pois estivo a parte de, de Bragado, pois, eh, Mendes Ferrín. Son 207 páxinas de que bueno, nas que fala, é un pouco unha, un relato da súa vida, pero un paralelo coa historia colectiva de, de Galicia. Fala da emigración do seu pai a Venezuela, da devoción da sua nai polos, polos libros... Uh -huh. eh, que ele chama amenaza azul que casi le costou a vida o seu avó republicano, non? E, eh, eh, bueno, di Rivas nunha, nunha entrevista que lle fixeron que ele queria ser escritor, pero... Por eso di era casi con certa ironía, no? que su, su Ana e consellaba que buscase un, un traballo onde non se mollase", non? Mm -hmm. E él di, "Bueno, pois pues mira ti por onde fun, eh, escoller un traballo que é un demais te mollas, non? Sí. non hai posibilidade de el de, describir de literatura que non sexa comprometida en incluso nas revistas do Corazón." Exactamente. Veo eh, que el o que decía decía que o escritor ten que ser como un gitano sempre coa guardia civil detrás, non? Si. Sí. Eh, e bueno, isto ven un pouco en relación co, co premio Nobel de... que este ano concederon ao escritor chino, eh, Mojang, do que creo que sí que hai alguna traducción feita ao catalán, pero penso que, que en galego ainda non se pode... Non se pode ler. E foi moi polémica, pois houve reaccións así hostis á concesión do, do premio Nobel a este escritor, uh -huh. eh, porque, claro, é un escritor que está está dentro no, no, no país. Eh, eh, é como un pouco como o aquí na despois da guerra non? que sí. houve escritores pois, que tiveron que, que fugir sí. e outros pois, que daronse pero ainda dentro pois, houve xente que fixou moito pois, temos por exemplo a Fernández del Riego a, a Ramón Piñeiro xente que fixou a súa maneira non? Eh, acusan o escritor chino pois, de calar ante a matanza de Tiananmen ou ante o encarcelamento de, de outro premio Nobel de Liu Xiaobo que é o premio Nobel a paz eh, o bueno, certo é que o, o régime chino pois, eh, festexou a, a concesión deste do, do Nobel a, a este escritor cando normalmente pois, eh, a doita tomar su premio como se fosse un, un intento de, de conspiración contra o régime chino contra o régime sí, no? sí, sí, Así, sí. E bueno, pois o, o certo é que el eh, eh, pediu a creo que pediu a liberdade para o para o, este o Premio Nobel da Paz que está que está encarcelado, eh, eh, bueno, nas súas obras pois eh, eh a súa obra está claramente guiada pois polo amor a liberdade do, de a tolerancia a, a solidaridade incluso, pois, na, na obra máis coñecida quizáis que grandes peitos, amplia, amplas cadeiras, pois uh -huh. é un monumento, un homenaje a muller rural, non? Exactamente, eh, si. Sí. Um, Bueno, eh, que, que en realidad se mellese moitísimo a nosa a, a compostura rural galega, non? A das mulleres galegas en eh, tamén, non? Sí, eh, eh, por certo, que ahora que falas deso, pois pues, eh, saliu tamén un libro de de Carmelo Lisón Tolosana, de Antropoloxía, no que fala moito tamén, pois, da... Xa to... lembrades aquela obra que fora dos anos 60, que era a Cultural de Galicia, onde falaba, pois, da, tamén da, da parte de, da Santa Compaña, de temas de bruxería, non? Pero tamén, pois, da, da casa eh, galega, da, da situación da muller eh, rural... Eh... Uhum, Foran uhum. varios anos de traballo de campo por, a, por toda a Galicia Ainda que ele non é, non é galego, Lison Tolosana naceu en Zaragoza no? sí, sí. Pero un pouco pois, foi o que comezou a antropoloxía académica galega Antes, si sí, houver algúns precursores que eran máis ben pois, Incluso xeógrafos, xuristas, médicos que fixeron achegas etnográficas como pois pues, Vicente Risco ou uh -huh. ou Joaquín Lorenzo Cieguera Valverde, en fin, pero bueno, ese eh o primeiro libro de antropología un pouco académica pois pues, foi foi Lison Tolosana, no? sí. foi, bueno, eh foi doutor pola Universidade de Oxford e pola uh -huh. Complutense de de Madrid, no? uh -huh. Bueno, Julio, que eh, agora teño que m mm, sí, porque resulta que como xea chicum deportiva. ¿no? Eh, exactamente. Entonces, eu agradecéite <risa> moitísimo a túa colaboración, a túa aportación muy e que que, que nun, non podemos eh, pasar sin illa, por eso eu chaméite un, bo, un bocadiño antes de tempo <risa> e eh pues, agradezcoite moitísimo que agardamos a vindir a semana outra vez a falar contigo. Quizais a vindir semana xa non sexa tanta a interrupción deportiva, pero Pero bueno. Moi ben, pois pues, no, moi agradecido pela vosa chamada, ia verse, bueno, se non se van os tres puntos esta noite aí para Cataluña, ao menos que quede que un por aquí, no? vale. a ver. A ver, a ver o que son capaces de, de conseguir somos... estes, estes nosos equipos galegos. fanos máis falta que que os veio. Ca chuva que, que está caendo por aquí agora. Bueno, sí. moi bueno. ben. Moi Julio. Un aperta grandioso e moitas gracias Todo oño, aperta. Despedimos o noso amigo Xulio eh, Con un bocadeño de música e eh, eh, Xa vamos a preparar a despedida nosa tamén Porque claro. de, dun, dun momento outro Teremos que facer a conexión eh, xa deportiva non Con, eh, eh, retransmis, con a retransmisión do, do partido de fútbol Club Cornelá Fútbol Club Cornelá Club Deportivo Cornelá Non, non sei Molbe Sociedade Desportiva. <risos> Mol vé. Bueno, un bocadiño de música para, pero un bocadiño moi moi moi cativo para despedir para despedir o noso programa. Hola. Bueno, pues con esta música de muxicas, despedimos eh, eh, o noso programa de hoxe, desexiando que continuen a, nesta eh, sintonía, no 104.6 de FM de Radio Cornella que serán mm, informados deportivamente Exactamente, de nunca mellor dito. Vale, bueno, eh, agarrámoslos a vindeira semana no mesmo dial, no 104.6 de FM aquí no noso programinha en galego sempre en Galicia. Moitas gracias por atendernos Pois pues unha aperta moi forte, amiguiños e hasta o vindeiro martes